Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei, capitolul 26, versetul 41 Vegherea este calea pe care merg toate virtuțile și numai atunci e adevărată când e unită cu rugăciunea. Vegherea adevărată este numai aceea care nu lasă nimic străin să se așeze pe drumul dragostei față de Dumnezeu, față de frați și față de toți oamenii. Păzirea numelui bun este păzirea lui Hristos în noi, căci nimic nu ne face cu adevărat nume bun ca Domnul Iisus pe care l-am primit în inimile noastre prin credință. Trezirea este prima condiție în viața celui răscumpărat pentru a putea împlini slujba la care este chemat. Adevărata veghere este aceea care întreține viu și puternic focul dragostei pentru Dumnezeu și pentru frați. Vegherea face parte din viața creștină, așa cum ochiul face parte din trup. Cel mai bun păzitor al altuia este acela care se păzește pe sine mai întâi. Numai ochii treji sunt folositori, numai omul treaz poate fi folositor altora. Dacă vrei să sprijinești un om beat, te clătești și tu. O veghere fără stăruință nu are nicio valoare. Cu cât suntem mai veghetori, cu atât vom fi mai biruitori. Credinciosul trebuie să fie numai ochi, ca heruvimii și serafimii, căci atâta vreme cât căldarea este sub focul arzător, muștele nu pot atinge. Vegherea poate fi numită calea care duce la împărăția lui Dumnezeu, atât cea dinăuntru cât și cea viitoare. Unde este veghere, acolo nu are nicio putere vrăjmașul. Dacă veghem să împlinim voia lui Dumnezeu, va veghea și el să ne facă să căpătăm cele făgăduite. Și noroiul lucește când îl luminează soarele. Veghere, să nu luăm minciuna drept adevăr, căci ea este prezentată prin cuvinte frumoase, poetice. Alunecarea vine prin lucruri mici. În înțeles duhovnicesc, ispita, este reclama pe care o face diavolul pentru ca să-și vândă marfa lui. Ia seama când primești daruri să nu le plătești scump. Prin fereastra sufletului e bine să privești numai cu ochii tăi. Dacă pierdem cerul, în scurtă vreme pierdem și pământul. Când cerul este în tine, totul e în regulă. Poți pierde pământul. Tu ești în siguranță. Prostia se observă cel mai bine la omul deștept. Nu se părăsește cârmă atunci când bate un vânt bun. Viclenia Lepădați, dar orice răutate, orice vicleșug. 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 Vicleniile celor stricați le aduce pieirea. Proverbe 11, cu 3 Depărtează viclenia de pe buzele tale. Proverbe, capitolul 4, versetul 24 Viclenia este unul din păcatele mari ale lumii care o roade și o târăște spre pierzare. Viclenia este un atentat împotriva lui Dumnezeu, împotriva adevărului său și împotriva vieții. Viclenia este o travă a șarpelui cel vechi care o moară pentru veșnicie sufletul care o păstrează. Viclenia este duhul diavolului care lucrează în fiii oamenilor. Orice cursă pe care o întindem cuiva, orice viclenie din inima noastră, este îndreptată spre propria noastră ființă, spre propria noastră fericire. Adevărul nu se așează la masă cu viclenia și prefăcătoria. Vicleanul spitește întotdeauna pe Domnul Isus, pentru că el urăște adevărul și lumina. Vicleanul este cel mai credincios fiu al satanei, șarpele cel vechi. Vicleanul este fără milă și cel fără milă este viclean. Prin cel viclean și pățarnic lucrează diavolul mai cu spor în mijlocul oamenilor. Sămânța vicleniei distruge sămânța virtuții și unde nu mai este virtute, nu mai este nici viață, nici fericire. Când umbli după interese, nu după adevărul curat, atunci te ia în stăpânire duhul vicleniei și al fățărniciei. Virtutea Să trăim frumos ca în timpul zilei. Romani, capitolul 13, versetul 13 Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit, capitolul 2, versetul 12 Virtutea este necesară oricând și oriunde. Lumina rămâne lumină pretutindeni și în palatul regelui și în cotețul porcului. Adevăratele virtuți cresc numai pe ogorul credinței. Cine cinstește virtutea, cinstește pe Dumnezeu. Izvorul virtuții. Eu datorie sfântă a oricărui slujitor al lui Dumnezeu să înalțe cu putere virtutea și să doboare păcatul. Virtuoșii sunt eroii lui Hristos. Înălțarea virtuții înseamnă un puternic îndemn pentru alte suflete spre ea. A avea virtuți înseamnă mai întâi a avea adevărul. Fără adevăr nu există virtute. Numai cine are în el sămânța lui Dumnezeu va putea rodi acum și va primi un trup veșnic la înviere. Numai cine călătorește în carul virtuților va ajunge în cetatea fericirii. Deprinderile bune nu le putem avea decât în urma unei munci susținute și conștiente. Viața de rodire este o viață de muncă. Harul Domnului nu dă cu economie și nici pe rând, ci el umple inima credincioasă cu toate virtuțile, pentru că numai toate virtuțile la un loc arată cu adevărat chipul lui Dumnezeu în ea. Ajungi virtuos numai când înfăptuiești virtutea, când biruiești toate piedicile din calea ei, când ai obiectul care te duce la ea, numai pe stadion se poate alerga. Toate virtuțile sunt cuprinse în dragoste. O virtute nu poate trăi singură, ci ea este însoțită de toate celelalte virtuți. Cine are una, are pe toate celelalte. Nici o virtute nu e bună și adevărată dacă nu e înflăcărată.